Лискучі на сонці, чорні хвилі розореної землі Повільно, наче дьоготь, напливали на козацькі вози І козаки, впряжені в них разом із кіньми Тягли свій табір до порожнього небокраю На п'ятнадцятий день вершками тополь загостріли лубни Помітивши козаків, з Лубенського замку Обізвалась гарматами польська залога Лобода глянув на наливайка та докірливий погляд гетьмана Лободина-Ливайка лише підбадьорив. Тепер про замок у Лубнах, аби в нім пересидіти, відпочити, було нічого й думати. Тепер вони хоч із останніх сил та виламуються у степ, а в дикім степу – спасіння. Мона стріхи та пронишкливі конці Лубенських хат, під похиленою з горбів дерезою, табір з'їжджав наниз. Гублячи з чорних коліс клапті-грязюки, перші вози втягнулись на міст. На тім березі, біля мосту, в затінку верб, кожен при своїх сотнях темніли на конях лобода наливайко. З вишневих садів, що цвіли над сулою, спливав за водою цвіт. Берегами тремтіли очерети, в очеретах терлися коропи. Стомлені від любові над рікою перегукувалися зозулі. Табір вибрався в луг І в чотири ряди розтягнувся лугом Діти позіскакували з возів І разом з метеликами їхні сорочечки Затріпотіли над травами Діти рвали козелики На бігу обчищали стебелься їх Солодкавих їли Надихаючись прим'ятою-м'ятою опустивши зморені голови на плечі Козаки плелися поруч із колесами Довго ще йти Тут і вода, і паша, чулося від молодих козаків. Ще трохи і ось ось, лежачи боком на кожухах, відповідав звоза Шаула. Вже хлопчики, недалеко, проїдемо Солоницю, а там же і степ, а в степу нас не вхопить ніхто. Дай Василику пожувати і мені, і взявши однією і єдиною же рукою з ручки Василька стебельце козелика, і, поживавши його, столітній шаоле приплющив очі. Ну же добре. Скільки живу, а такого доброго ще не їв. Раптом передні вози чимось підкинуло, їх ніби знизу підбило хвилею, вони погорбилися і почали розкочуватися для оборони. З них смальнули рушниці, а за рушницями вглупило кілька гармат. По всій довжині козацького табору Діти прямо з квіток вповпурхували в руки до матерів, а їздові натянули віжки. Що там? Татари? Табір застопорило. Татари, татари! зав'юнилося від воза до воза. Б'ючи копитами дощові озеречка, між розкиданими, де не купами квітучих терніви глоду, навскоси через луг нісся конем тимі вихорець. Поки він долітав до Сули, до лободина на Ливайка, півтори тисячі козацьких возів ловили його очима. Хто ж то все-таки, хто напав на голову табору? Татари чи не татари? Козаки-піхотинці подіставали бойові лопати, жінки поховали дітей підрядне, а запряжені коні подивились одне на одного ще сумніше. Про що вихорець говорив лободині на Ливайкові, в обозі ніхто не чув, та за хвилину кожен міг побачити. Вихопивши шаблі з трьома сотнями своїх козаків, Наливайко кинувся через лух до передніх у потуманні возів, де стрілянина вже розбухала. А ще за хвилину по той бік сули, зверху лубен, крізь дерезу по глині на крупах, запінених коней, стала сповзати до мосту розбита ж бурова сотня. Всі оці дні від Переяслава Пирятина і Долубен, зашарпана жовнірами Білецького та гайдуками Хоткевича, жбурова сотня заткувала у слід за табором. Тепер, побачивши, що козацькі полки і табір вже на тому боці, сули жовніри з гайдуками при підспілих командах братів Потоцьких, а з ними і братів Пшеремських та Мадярів полковника Лепшення напали на жбура не таючись. Жбурові козаки, яких вже і так безсоння валило сідал, не витримали і подалися. Відступаючи, вони ховалися за лубенські хати, комори та стайні, нашвидкоруч набивали в сідлах пістолі і відстрілювалися з-поза причелків. Коні під жбуровими козаками стомилися так, що були вже як відсвілі кульбаби. Коні, здавалося, вже віддали богові душу. І тільки ноги тримали їх на ногах. З двома сотнями реєстровців Лобода кинувся через міст жборові на підмогу, та розхитаний міст почав бити коней зірваними з цвяхів дошками, і на нім на додачу вибухнуло ядро з Лубенського замку. Міст провалився, Лобода повернув назад. Жборова сотня кинулася у плав. Коні козаки пливли у пленучому за водою вишневім цвіту, і той білий липучий цвіт набивався їм у ніздрі. Коні і козаки почали задихатися і топитись, а з гористого берега по них смалили з рушниць жовніри та гайдуки. Жовніри та гайдуки вибили посю ж бурву сотню, якби з крайніх козацьких возів не всадили по них гармати і не відігнали їх за дерезу до принишклих лубенських хат. До лободи біля зруйнованого мосту, повертаючись із голови табору, підскакав на Ливайко. «Прийдеться зупинитись!» а Вишневецький із Ружинським і Струсом обігли нас із цього боку сули. І хоча напасти на нас вони не напали, то показалися, що вони є. «Пане гетьмане, за п'ять верст униз по сулі лежить урочище «Солониця». Місце для табору за низьке, але коли зупинятися, то зупинятися лише там. Там мочарі і боліться, і добратись до нас в буде непросто. А нам для передиху, аби не попадали коні зовсім, треба хоча б днів зотри. І я вже бачу, що в нас не коні, а ходячі шпиталі. Низьким і солоним голосом, уже ніби бачачи ту солоницю, відповів на Ливайкові «Лобода».